och örnen. Det var en vacker sommardag i fruktträdgården. Solen sken och vinden viskade stilla i träden. Men sköldpaddan var inte glad. Åh, suckade hon, det är hemskt att vara en sköldpadda. Men hennes vänner blev intresserade och frågade Varför är du så ledsen? Du har en vacker äng att gå på, goda äpplen att äta. Och ett vackert glänsande skal? Men sköldpaddan bara mumlade och klagade. Åh, klagade hon, vad det är synd om mig! Hela dagen såg hon på örnen på himlen. Hon beundrade skönheten och elegansen i örnens skimrande fjädrar som glänste i solen. Jag önskar att jag vore en örn, sa hon. Jag önskar att jag också kunde flyga. Så hon bestämde sig för att försöka. Hon blundade, bet samman, flaxade med armarna och hoppade. Men hon kunde inte komma upp i himlen. Jag vet, tänkte sköldpaddan. Jag måste starta högt upp. Så hon klättrade upp på en sten, hoppade ut i luften men... Plonk! Hon föll ner på det våta gräset. Jag vet, tänkte hon igen. Jag måste klättra högre, så hon bestämde sig för att klättra upp i ett träd och kastade sig ut med plonk, men hon landade i en lerpöl. I förtvivlan bestämde hon sig för att ropa upp till örnen. Örn! Örn! Kan du ta med mig upp i himlen? Örnen svepte ner från molnen och frågade, Lilla skölpadda, varför vill du flyga? För att jag vill vara som du svarade sköldpaddan. Då så, sa örnen, jag tar med dig upp i himlen. Så örnen tog fast sköldpaddan i sina klor och flaxade med sina enorma vingar. Uppåt och uppåt steg de, upp genom molnen till den klarblå himlen. Jag flyger, jag flyger, ropade sköldpaddan lyckligt. De steg högre och högre. Världen där nere såg pytteliten ut. Och när sköldpaddan såg ner på marken kände hon sig snurrig, hennes mage vände sig och sedan började hon gråta. Örn, örn, ta ner mig, jag tycker inte om att vara här uppe i himlen. Örnen bar ner sköldpaddan till marken. Lilla sköldpadda, sa hon, du har inga fjädrar, du har inga vingar, du är inte jord för att flyga, gläds för den du är. Sköldpaddan såg örnen flyga upp till himlen. Hon gick ut på ängen och åt ett äpple i sällskap av sina goda vänner och sa Jag vill inte flyga längre. Det är härligt att vara en sköldpadda. Slut!